Reggelt. Jó reggelt, ismét a pincében. Filipov Gábor Egyensúly Intézet kutatási igazgató. Amikor én nevelkedtem, akkor az volt, hogy a a drágább, és a gáz az olcsóbb. A nagymamánál a híra nem tudom micsodában, de azt lehet, hogy rosszul mondom, volt egy nagyon szép zöld

kájha, és azon volt egy ilyen sárga izé, rajta volt egy piros ilyen kis led, vagy nem tudom, hogy akkor nem volt led, az világított, és azzal lehetett fűteni a Szent István körút négyféle mellett ötben. Emlékeim szerint a konyhában sem volt gáz, és én most ugye egy olyan házban lakom, máron tehát én az elmúlt időben csak olyan házakban laktam, leszámítva a Salai 38-at,

hogy ma már másféleképpen hívnak, ott volt még gáz. De később csak villany volt, és az akkor sokkal drágább volt. Ugye az a ház, ahol én lakom, ott az gázzal fűt, de a gáz az egyáltalán nem megy el a lakásokba, mert uh, ugye az egy apartmanház volt, uh, speciális funkcióval, és nem főztek, mással foglalkoztak. Mi változott? Bármit, hogy miért terjedt el a gáz? Miért

Olvasom, azt mondja az Egyensúly Intézet, a szakácskönyvében, hogy 2034-re gázmentes konyhák legyenek. Igen, hát erről beszéltünk múlt héten, hogy az ezres forduló után volt egy nagyon intenzív folyamat, amit szép magyar szóval gazifikációnak neveznek a szakértők. Minek? Gazifikáció, kérdőled, én is megtanultam ezt az újra. Gazifikáció? Gazifikáció. Oké, okay, igen.

Tehát a gáznak a, a fokozott elterjedése, ez azzal függött össze, amiről beszéltünk múltkor, hogy egyrészt rendelkezésre állt egy látszólag kimerítetetlennek tűnő és viszonylag olcsó energiaforrás, elsősorban orosz irányból, részben más irányokból is. Másrészt a klímátállásnak a, a, abban a folyamatban játszott

kiegészítő szerepére egyre nagyobb mértékben támogat. Jó, hát ismétlés a tudás anyja, hogyha végül is ezt átvettük a múlt héten, attól még ezen a héten fogunk kiegészítő adalékokat adni hozzá. Azt mondják nekem létszás, hogy Svédországban már akkor is árammal fűtöttek és árammal főztek? Hát nem vagyok a svéd energiatörténet szakértője, de nem tartom valószínűnek.

És akkor, mi, és akkor hirtelen mindenhol elfogyott a gáz, vagy mindenhol rájöttek, hogy az orosz gázzal baj van, vagy hirtelen rájöttek, hogy a gáz az környezetszennyező? Hát erős beszéltünk múlt héten, nem hirtelen jöttek rá, ez már az ezret forduló óta figyelmeztető hang volt arra, és aztán 2010-es évek elejétől még inkább, hogy egyrészt ez az energiahordozó nem mégsem nevezhető karbonsemlegesnek, tehát hogy gátolja összességében a klímaváltozást.

Másrészt, ami legalább ennyire fontos és rövidebb távú probléma, már a 2000-es évek elején lehetett azt látni, hogy az Oroszország hajlamos a, ezt a fajta gázfüggőséget politikai céloknak a, az elérésére zsaroló eszközként felhasználni. Vannak olyan országok, ezek közé tartoznak hagyományosan a skandináv államok is, amelyek hamarabb felismerték azt, illetve jobbak voltak részben a lehetőségeik is arra, hogy nagyobb mértékben támaszkodjanak,

megújuló energiaforrásokkal, és ebben egy történelmi elére tettek szert. Milyen az az energiarendszer, ami egyszerre szolgálja az ellátásbiztonságot, a klímavédelmet és a gazdasági versenyképességet? Ez, ez ugye arra vonatkozik ez a felsorolás, hogy a megfelelő energiarendszer az nem csupán a klímacéljaink szempontjából fontos, úgyhogy ez magában nem lenne elég, hanem egy olyan típusú gazdasági rendszerbe tartunk éppen a következő évtizedekben,

amelynek a feltételeit megteremtő energiarendszer világszerte teljesen más lesz, mint a mai. Tehát aki bennereked a korábbi foszilis alapú energiatermelésben, aki nem támaszkodik nagyobb mértékben a megújulókra, az egyszerűen le fog maradni, mert drágább lesz az energiarendszerének a működtetése. Ugyanis a következő értéletben, de már az elmúlt értéletben is a megújulók egyre inkább költséghatékonyá lettek, egyre alacsonyabb lett az áruk

és egészen egyszerűen leelőzik megtérülésben a foszilis energiahordozókat. Tehát erre gondolunk. Nyilván az ideális állapot az, az lenne, hogyha száz százalékban megújulókra tudnánk támaszkodni napenergiára, szélenergiára, vízenergiára, geotermikus energiára és hasonlókat, de itt kell figyelembe venni azt, hogyha realisztikus tervet készítünk, hogy minden országnak eltérőek a természeti adottságai, a gazdaság szerkezetük,

az energiarendszereknek a hagyományai, hogyha ezt lehet és Magyarország egyrészt hatalmas lemaradásbörget előtt, másrészt például a vízenergia hasznosítása szempontjából nem rendelkezünk kiemelkedően jó uh, lehetőségekkel, ami bizonyos vetőben korlátozza is az átalakulásnak a sebességét. De ettől ami azt gondoljuk, hogy jóval ambiciósabb pályát lehetne állítani a megújuló terjesztés elé. És aztán eljön majd az az idő, amikor csak megújuló lesz?

Nagyon csodálkoznék azon, hogyha ez nem így lenne. Vagy ha nem csak megújuló lenne, akkor is, a ezt nehéz megfogalmazni, de, de, de az energiarendszer egészen úgy alakul át, hogy a kibocsátásainkat is ellensúlyozni tudjuk, úgynevezett nyelők által, tehát amik megtötik a kibocsátott c -dioxidot. De igen, a következő évtizedeknek ez lesz a trendje, hogy legalábbis nem fosszilis,

technológiákkal fog alapulni az energiának. Ez egy külön kérdés, és ez egy legérdékenyebb a kérdés, hogy ebben a jövőben mit gondolunk az atomenergia szerepéről, de hogyha lesz is atomenergia, az is teljesen más technológiájú lesz, mint a, amit ma ismerünk, vagy nem a gondolunk. Mennyiben lesz más? Uh,

Próbálok egy megfelelő hasonlatot találni, ami nem könnyű, de a lényeg az az, hogy ma olyan, atom, olyan atomerőművek működnek, hogyha magunk előkérdeik akár Paksos vagy bármilyen más ismert atomerőművet, amik hatalmas nagy létesítmények, centralizáltak, tehát egy-egy ilyen erőműnek a működésére étvőnek, amelyek egyenként rendkívül nagy teljesítményűek, borzasztó vagy a létesítési költségük, sokáig tartanik felépítik őket és itt tovább,

a, ezzel szemben most zajlanak kísérletek olyan, hogyha nem gondolunk itt a fúziós erőnyüvekkel, amiket már régóta vizionálnak a területnek a szakértői, de valószínűleg még legalább két évtizedig az eljutunk. Akkor is már zajlanak a kísérletek úgynevezett kis moduláris reaktorokkal, amelyek gyakorlatilag jóval, kisebb méretű, könnyebben felépíthető és sokkal olcsóbb kis reaktorok, hogyha úgy tetszik. Tehát vannak olyan elképzelések,

hogy már a 2030-as években ezek helyett a borzasztóan nagy és drága atomerőművek helyett szét lehet szórni az országokban sokkal biztonságosabb, sokkal olcsóbb és környezetkímélőbb ö, ilyen kis reaktorokat, kis moduláris reaktorokat. Ez így lesz Afrikában is? Hát így lehet, persze. Hogyha azt tekintett, hogy ez a technológia, ha úgy fog megvalósulni, hogy azt ma

ez sokkal olcsóbb lesz és sokkal könnyebb lesz felépíteni, akkor valószínűleg le, hogy Afrikában egy drágább és sok szempontból lehelyezkesabb technológiát fognak választani. De ez még csak egy lehetőség, tehát amikor az energiarendszer jövőjéről beszélünk, akkor azt kell figyelembe vennünk, hogy 2023-ban pont egy olyan határnak a küszöbére állunk, ahol nagyon-nagyon sok minden fog eldőlni a

kutatásoknak az irányától, illetve a kezdeti tapasztalatoktól. Lehet az is, hogy a kis modulális reaktorokat el fogjuk felejteni, mert nem lesznek annyira érdekesek, és helyette egyszer csak be fog a fúziós erőmű, ami egy teljesen más technológia, hogy azt fogjuk mondani, hogy az egész atomenergia kérdés az értelmét veszíti, mert a megújulók terén olyan, és elsősorban az energiatárolás terén olyan technológiai fejlődés lesz, hogy egyszerűen felesleges lesz

atomenergiáról beszélni, mondjuk 2050 körül. Mert ha minden úgy maradna, ahogy most van, akkor mi lenne? Hát eh, ahogy most van, abban van egy jelentős fosszilis forrás is, azt meg lehetjük el. Én erről ezt. beszélek. Oké, okay, ezt értem. A, itt a lényeg az az, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, hogy a jövőnek az energiarendszere az sokkal inkább fog épülni

nagyon sok helyen szétszort, kis teljesítmény, relatíve kis teljesítményű erőművekre, tehát például háztartási életű megújuló erőművekre, a szélerőművek, naperőművek tarka sokaságára, ami sokkal rugalmasabb, kiszámíthatóbb, elvileg kiszámíthatóbb és mindenképpen fenntarthatóbb energiarendszert jelent, ahhoz képest, mint hogyha az áramellátásodnak a felét,

azt egyetlen egy erőmű látja el, ami egyébként számos biztonsági kockázatot is felvet lásd most az ukrajnai háborúnak a dolgát, és akkor nem beszéltünk arról, hogy, hogy a mostani technológiával is még azért a nukleáris hulladéknak a kezelése az egy, az egy eléggé komoly környezeti kihívás, ami több száz éves távlatban jelentelhet az államoknak. De én azt kérdeztem, hogy mi lenne, ha minden úgy maradna, hogy 2023-ban van. Mi lenne akkor?

Úgy érted, hogy Magyarországon mint. Minden... Nem a világban. Hát a nagyon... Magyarországot kiemelhetjük ebből, de nagy valószínűséggel nincs sok értelme. Ennek nagyon sok aspektusa van. Egyrészt gyakorlatilag azt kérdezed, hogy mi lenne akkor, hogyha nem velön a le az ipari forradalom. Tehát, hogy, hogy elképzelünk egy olyan forgatókönyvet, ahol.

Egy, egy egészen Biztos, hogy jó példa az ipari forradalom, mert amiről most beszélsz, az egy tervezett, tudatos valami. Az ipari forradalom emlékeim szerint ennyire nem volt tervezett és tudatos annak idején. De. Jelentős mértékben de. Tehát, hogy, hogyha arra gondolsz, hogy az innovációk, a kutatás, fejlesztés az nagyjából a maga útján és logikai szerint haladt, akkor nem volt tervezett, de ennek az integrálása

a termelésbe, a közlekedésbe, a kommunikáció. Ebben igazad van, de én itt most egészen tervettem. másfajta aspektusok vannak, mert hogyha én jól értem, de te ezt nem említetted, úgyhogy lehetséges, és rosszul értem. Valójában mindaz, ami itt most történik, az nem valami hatékonyság érdekében történik csupán. Vagy nem azért szól ez a történet arról, amiről, hogy az orosz medve, az ne legyen jól lakva, hanem egyebek között olyan klimatikus célok is vannak mögötte, amely klimatikus. Abszolút ezért megmondatban ez válaszolni. Tehát kezdem már. Azzal... <kül>

Azért a hatékonyságot sem veszítsük szem elől, tehát hogy nagyon sok, tehát a fejlődésünk korlátját ma a mai technológiai szintünk alapján képzeljük el, holott a történelem arra tanít minket, hogy a nagy technológiaváltások azok, azok korábban elképzelni nem tudott perspektívákat tudnak nyitni. Ezt sem felejtsük el, azért a hatékonyság növekedése az növeli a jólétet, a növek, tehát a föld növekőszámú lakosságának a

az életszínvonalát és új lehetőségeket itt van a fejlődésre, Ez egy dolog. A második dolog, igen, amit mondasz, hogy lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, ez a, az a klímacéloknak a perspektívája. Nevezetesen, hogyha nem dekarbonizáljuk az életünk minden területét, kezdve egyébként a gazdasággal és a érkezett élettel, akkor borzasztóan rossz életet fogunk élni

mondjuk az én gyerekemnek az időskorára már egészen biztosan, de a mi életünkben is egyre inkább fogjuk. Ez az ipari, a klasszikus ipari forradalom idején ilyenfajta gondolatok voltak, vagy az azért se lehetett, mert az ipari forradalom következménye egyebek közt az, ami most visszaszorul? É, másfajta apokaliptikus elképzelések voltak, de az ipari forradalom idején, ha erre kérdezel, akkor a, az emberiségnek a káros kibocsájtása, azok még nem, nem jelentettek ki. Mert olyan gondolkodások voltak, hogyha a

ha a technológiai fejlődés hatására az emberi népesség ilyen ütemben növekszik, akkor az élelmiszer termelő technológiák nem fogják tudni tartani a lépést, és tömeges éjjénység fog bekövetkezni. Tehát mondjuk, 18. század utolsó évében egy angol, híres angol demográfus, aki a demográciának a megalapítója, az azt vizionálta, hogy ezt túl gyorsan növekszik az emberiségnek meg a népessége ahhoz képest, amilyen az eltartó képességünk. Ezt pont...

Arra alakult ez az apokaliptikus vízió, hogy nem számolt azzal, hogy egyébként a termelési technikáknak a, növekedő, a fejlődése is gyorsul. Tehát még, mégsem következett be ez a fajta vízió, amit ő, amit ő elképzelt, hogy elkezdünk majd éhezni és felfalni egymást. Ez a tapasztalat egyébként nagyon tanulságos a jelen szempontjáról. Tehát most csupa ilyen dologról beszélünk, hogy amikor ma tervezünk energiarendszereket adott esetben akár 60-70 évre is előre,

akkor nem tudunk számolni egy csomó olyan technológiai áttörésre, ami teljesen felül tudja írni a képletet. Mert? Mert amikor mi most azon gondolkodunk például, hogy Magyarországnak honnan lesz kellő mennyiségű áramellátása, áramellátása, tehát megszakítatlan éjjel-nappal jövő áram, 2040-ben vagy 2050-ben, akkor nem tudjuk ezt a célt elképzelni egy

új atomerőműnek a megépítése nélkül, tehát most konkrétan Paks 2-ről beszélünk. Közben viszont tudjuk, hogy számos területen olyan fejlődések várhatók, akár a következő évtizedben, amelyek ezt a kapacitás ezt ezt az erőmű építést, ami nagyon drága és nagyon költségigényes, és számos biztonsági kockázattal jár. egészen egyszerűen nem fogják megtérülővé tenni. Túlhaladja akkor mire felépül Paks 2, hogyha úgy tetszik,

valószínűleg látni fogjuk azt, hogy helyette milyen sokkal jobb elérhető technológiák vannak. Itt az a politikai döntéshozó dilemmája, ami egyszerre izgalmas és egyszerre dermesztő, hogyha úgy tetszik, hogy, hogy kockáztathatsz-e egy ilyen fontos területet, mint az ország energiaellátása,

Azért, mert arra számítasz, hogy majd a technológiai fejlődés megoldja. Mi történik akkor, hogyha nem meg ezt a technológiai fejlődés? Azt kérdezem tőled, hogy mennyire futurisztikus elképzelés az, hogy egyébként a világ energiaellátása nem országspecifikus legyen, mint ahogy ma, már ma nagyon sok hálózat van, amely túlmutat egy-egy országhatáron. De...

Hogy ez például a világ különböző pontjain történjen, és ezek mintegy kiszolgálják a világországait, vagy ez, amit most mondok, az egy komplet baromság? Hogyha nem a technológiák elterjedéséről beszélünk, hanem például a megtermelt energiának az exportjáról, az ugye egyrészt ma is zajlik, másrészt az Európai Unióban egyre inkább nagy hangsúly olyan elképzelésekre, hogy ilyen európai,

energiaközösségeket hozzunk létre. Tehát ez részben már majd is, hogy nem kell minden áramot otthon megtermelni. tehát Magyarország esetében is az áramellátásnak a, a közel egyharmada az évről évre importból történik. Ilyen van. Valószínűleg a technológiai fejlődés ezt egyébként a jövőben még inkább lehetővé fogja tenni. De ha például a fúziós erőművek bejönnek, vagy egy ma még ismeretlen technológiai eltörés megtörténik, akkor könnyen lehet az, hogy a

biztonságos energiállátás lesz a legolcsóbb és legegyszerűbb dolog a világon. Csak ezt ma még nem tudjuk, csak álmodozunk nagyon sokféle lehetőségről. És itt van egy fontos szempont, tehát eddig ilyen technoszkeptikus voltam, és azt mondom, hogy nem érdemes kockáztatni csak azért, mert hiszünk a technológiában, de hozzáteszem közben, hogy annyi elképesztő mennyiségű pénz és tudás és energia áramlik ennek a szektornak a kutatásába, hogy az elmúlt

évszázadok tapasztalatai alapján szinte elképzelhetetlen az, hogy ilyen típusú kihetetlen technológiai átörés az megkövetkezzen be a következő évek során. Tehát ez biztos, hogyha visszatérünk, és te 100 éves leszel, én meg nem sokkal fiatalabb, és beszélgetni fogunk arról, hogy mit képzeltünk el a jövő energia rendszeréből 2023-ban,

akkor nagyon jókat fogunk derülni arra, hogy mi mindent nem láttunk előre a technológia fejlődésében, és mennyire nem emlékeztet a 2060-as energiarendszer a 2023-asra. De közben vannak aktuális dolgok, így aztán az Egyesült Intézet a megújuló energia kapcsán megfogalmazott több javaslatot is, ezek között ott szerepel, hogy törőjék el az új szél telepítését akadályozó felesleges korlátozásokat, illetőleg növeljék ezeknek a kapacitását, de maradjunk a mondat első felén

a szélerőművek telepítését akadályozó korlátozások azok minden következtében jöttek létre Magyarországon? Hát most egy olyan kérdést is tettél fel, amely ennek a szektornak a kutatóit, részvedőit a legjobban érdeklés. Tehát itt olyan korlátozásokról beszélünk, amelyek szakmai alapon teljesen indokolhatatlanok. Tehát hogy Magyarországon nagyon lehetszerűsítve a problémát, extrém

távolságot kell betartani a lakott területektől ahhoz, hogy ipari méretű szélerőművet telepításért. Tehát ezeket a nagy forgó izéket a lakott terület határától számítva most ha jól emlékszem 12 km-re lehet csak száratni. Ez gyakorlatilag az ország egészét kiiktatja a lehetséges telepítési területek közül. Ennek szakmai indoka az igazából nincsen. Én nem tudok olyan európai országot, ahol ilyen

Ilyen távolságról beszéltünk, ezek általában 1-2 kilométeres távolságuk. távolságok szomszédságban. mennyi? Ha jól emlékszem, akkor 12 kilométer még mindig. Mi az Hogy Ez az, amit senki nem tud. Itt vannak mindenféle lettlettel, amikben én nem mennék bele, hogy milyen személyes motivációi vannak -e meg. Nem, nem lehet tudni. Indokolni biztos, hogy nem lehet. De ez a probléma, ez, ez a része legalábbis, ez lényegében megoldottnak tekinthető, mert a kormányzat ígéretet tett arra, hogy ezt a korlátozást feloldják. Itt vannak még olyan apró

Korrigációs lehetőségek nincs például, hogy lakóingatlanok tetejére, műemlékvédelmi épületekre, természetesen a, a, a műemlékvédelmi szempontokat szemelőtt tartva, hogyan lehet még további erőműzeket építeni. De itt van még egy korlát, ö, és az összefügg azzal, hogy van egy lemaradásunk, amit görgetünk magunk előtt, nevezetesen, hogy a megújulók telepítésének a, az ütemét korlátozza a villamosenergia hálózatnak a fejlettsége

nem elég erős ahhoz a hálózat, leegyszerűsítve fogalmazva, hogy nagy mennyiségű megújulót egyszerre egyikértől a másikra hirtelen beleintegráljunk. És pont ezért szükségünk földgázra is, mert amikor nem fúj a szél és nem süt a nap, ezt hívják kiegyenlítési hívásnak, tehát amikor a megújulókra nem tudunk támaszkodni, akkor valószínűleg földgáz erőművekből kell kiegészítenünk a

az áramellátásunkat, még egy jó darabig. És ezt aztán végképpen elérkezzünk a mához. azt kérdezem, hogy az Egyensúly Intézet látómezőjében a mostani akkumulátorgyárak telepítése benne van, és ha igen, akkor hogyan? Úgy, hogy vannak beszések arra, hogy amikor 2030-on vagy 2050-en gondolkodunk, akkor milyen energiaigényt akarunk kielégíteni. Erre nagyjából az most a

becslés, hogy 2050-re kétszer annyi áramot fogunk fogyasztani, mint ma. Ennek az az oka, hogy nagyon sok területét az életünknek elektrifikáljuk a közlekedést, a fűtést, nagyon sok minden más, és tehát több áramra lesz szükségünk. Na most, hogyha arról beszélünk, hogy akkumulátor nagy csatalom akarunk lenni, és ugye mi a szakpolitikának ezt a részét nem kritizáljuk, hanem abból indulunk ki, amit most mond a kormányzatmű stratégiai célkitűzést, és ami mellett egyébként ugyanúgy lehet érvelni mint ellene,

akkor egy jóval nagyobb energiaigényel kell számolni, hiszen ezek a gyárak, ezek önmagukban hatalmas mennyiségű áramot e, igényelnek. Tehát most nem fogok pontos számot mondani, mert nem lehet tudni, de már miniszteri nyilatkozatokból is látszik, hogy a kormány már sokkal nagyobb villamos energiaigényel számol, már sokkal rövidebb idővel teltével. Tehát egész egyszerűen több áramra van szükségünk, hogyha akkumulátor nagy hatalom akarunk lenni. És akkor nem beszéltünk ennek a dolognak a vízigényéről,

meg a de ez egy másik kérdés lenne. Tisztánlátás kedvéért, megtörülöm a szemüvegemelt kicsit későn, és azt kérdezem tőled, hogy jól tettem-e, hogy azt a keddi programomat, ami délelőtt volt, azt áttettem hétfőre, áll-e még a keddi program? Hogyne, hogyne, nagyon várjuk. Akkor hosszú idő után is még találkozunk. Úgy legyen. Köszönöm a rendelkezésre, állást, az összes és csokom. Viszont... Örül... Rendben van.

Meg fogom tenni volt kapcsolatfelvétel a családban, hogy elfelejtettem mondani, vagy nem, az elején mondtam, hogy Hip és hopp, mindenki iratkozzon fel a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára, szóval a szomszédnak, ő is iratkozzon fel, aztán minden feliratkozott, nem árt, hogyha bele is néz, de iratkozzon fel, kövesse így tam tam tam tam, tam a Kejfej Facebook oldalát, és hogyha engedhetetlen vágyat érez,

Fogja magát és lájkolja is. Ha gondja van, akkor írjon nekem, írni a döröpont, tehát kisdkísér dörö pont, döröpont, fiala Janos, a nevem, kukacgmail.com e-mail címre lehet.

Rossz számot hívtam. Igen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. A Veszprém polgár? Személyesen? Így van, személyesen. Igen. Igen. Mentális állapota?

Tökéletes, köszönöm, legalábbis <gül> fizikai állapota? A, az is elég jó, köszönöm. Mikor volt ilyen menedzserszűrésen, vagy nem tudom, milyen szűrés jár egy ilyen fotos miniszternek, mint a... Nem, nem voltam mostanában, nagyon-nagyon-nagyon régen voltam Nekem nem, nem jár a miniszternek nincs, nincs ilyen. És a felesége nem mondja azt, hogy Tibor most már itt az ideje, régen voltál, nézzük meg, mennyi a szervizbe. Nem. Nem? Nem.

Jó, rendben van, én nem, tehát most én nem forszírozom, nem tudok semmit se, tehát most visszakérdezni, hogy tudok-e valamit, nem, csak szeretném, hogyha hosszú ideig maradna még beszélgető partner. Testi állapot, a mentális az megvan, fizikailag? Igen, rendben vagyok, köszönöm szépen. Esti evések? Micsoda, bocsánat? Esti evések. Esti evé is Hát...

Nem értem, hogy... Hát azt kérdezem, hogy egy olyan időbeosztású ember, mint ön, aki azért a napnak a zömét munkával és nem albással tölti, elrontja a fizikai állapotát abból adódóan, hogy adott esetben este eszik. Ja, ja. nem mindig. Ha nagyon készen jutnék már hozzá, akkor inkább elhalasztom másnapra az övést. Tudatos? Nem probléma. Nem tudatos.

Hát nem tapasztalati inkább. Tehát ez valóban úgy van, hogy ha valaki késő este eszem, akkor már nem alszom, hanem alszom, mert akkor a másnapom. Ez van tönketéve, úgyhogy ilyen értelemben tudatos, igen, de ez alapvetően tapasztalati. szokott te álmodni, a miniszter úr? Nem, nem nagyon. Nem? Nagyon ritkán. Nagy, nagy, egészen bonyolult, úgy tudom, az alváskutatók valami olyasmit, mindig álmodunk, tehát akkor is fogalmazom, nagyon ritkán emlékszem arra, hogy mit elén el én tegnap vagy tegnap előtt e

egy trikóban aludtam, ami egyébként nem ilyen lemzős, délután volt, és azt álmodtam, hogy egy zuhany alá állok, és rajta van a trikó, és le kell vennem, és egyszer csak arra ébredtem, hogy veszem le a trikómat. Egészen hihetetlen volt, hogy ezek hogy tudnak egymásba kapcsolódni, remélem, hogy ennél kellemetlenebb dolgok, vagy kínosabb dolgok nem fognak történni, de teljesen hihetetlen volt. Mennyi alvás kell egy miniszternek, akit Navrasis Tibornak hívnak?

Amennyi út minél több, annál jobb. De... Mennyi az ideális? Az ideális nem tudom, azt jelenti, nem próbáltam ki. De... Szabadsága idején mennyit alszik? Nem alszom több, Hát, de többet alszom az szabadságom idején, de nem, nem látványosan alszom többet szabadságom idején, de... de...

De természetesen mint, mint, hogy mint, mint, bárki más azért, hogyha ha fáradt vagyok, akkor 8-10 óra is jól jönne, de úgy általában azért 5 6 óra az, ami jut. Meséljem közös ismerősünknek Kompola Krisztinának, mert tegnap abban a meglepetésben részesítettem, hogy a nyár egy részét eh, beprogramoztam. Eh,

és az a kérdés, hogy ő járt-e Santiago de Compostella-ban, és ha járt, akkor mesél -e a hompolának hogy ott mi van. Vagy vigo nem, de az, inkább... nem jártam. Volt egy megkívásom, kellett volna mennem Santiago de compostella Még biztosként. De valami közbe jött akkor, és le kellett mondanom az utat, úgy, aztán attól félek, hogy örökre lesz róla, de, de gyönyörű. De miért örökre? Hát nem, nem, nem tudom, hogy lesz -e még van a lehetőség, hogy oda És emlékszik még hogy miért kellett lemondania?

Nem, nem, valami közben nem tudom. Hát ez mindig úgy van, hogy egyszerre három program fut, és akkor, és akkor abból egy valóság. Tehát csak azt tudja, mint amit én egyelőre mondván, hogy nem jártam ott, hogy az egy nagyon szép hely. Igen, igen, igen. igen. Önnek melyik a kedvenc országa egyébként, ahol a, leg, ahol a erőszeretettel jár nyaralni? Leszámítva a Balatont.

Nem, hát nem, nem beszállítsa, de, de oda, oda járok a legszősöbb. Nekem Magyarország tökéletesen légy. Tökéletesen légy. Más. Azt írja Halmai Katalin, ez, ez most egy, egy, egy kedvet csináltam, életkedvet, azt írja Halmai Katalin a mai népszavában, hogy május 15-én és 17-e között Magyarországt látogat az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának küldöttsége,

a delegáció célja, hogy megismerje, egyen a korrupciós veszélyek miatt elindított jogállamisági eljárás fejleményeivel, meghallgassa az uniós támogatások felhasználását ellenőrző magyarországi hatások, hatóságok véleményét, és megvizsgálja, hogy Magyarország képes lesz-e megfelelő hasznosítani a helyreállítási alapból érkező pénzügyi forrásokat. Amit Halmai Katalin tud, azt ön is tudja, és van -e ennek jelentősége, vagy sem?

Uh, Még ezzel nem kerestek meg a tudomásom szerint, de lehet, hogy megkeresték a kabinettet, és, és van, hogyha találkozni akarnak velem, akkor nyilván keresünk valami időpontot. Én így most nem tudom, de nem lett meg a dolog. Ők azért jártak máskor is már Magyarországon. Hát mivel a költségetési pénzek felhasználását felügyelik, vagy legalábbis ez az ambíciójuk, hát akkor hagyjön jönnek persze. Azt árulj el nekem, hogy ugye ön elmondta, hogy már hogy annak önmagában mikor a jelentősége van

és ezt nem gúnyosan mondom, hogy elindult egy pár beszéd, ahhoz képest, hogy korábban nem volt. De én hogyan viszonyul ahhoz az elsősorban ellenzéki sajtóban lévő fogalmazáshoz, amely gyakorlatilag az uniós pénzekkel kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy az uniós pénz az, amit a Fidesz ellop? Hát ez hülyeség, hogyha most megnézzük konkrétan most három ellenzéki város.

Budapest, Miskolc és Szeged részesül, ahol ugye mivel De az érti e hogy ez az egész hogy jött létre, illetve érti e az, hogy ez hol ferdült el úgy, hogy miközben volt ilyen, egy ilyen általánosítás született. Tehát, hogy én most egy messzire jött ember vagyok, és azt kérdezem, hogy mondja Navracsics úr, hogy jött létre ez a mondat? Belejött vagy igazságtalan tartalmú? de olyan gyakran ütközöm bele. Mondja már el, hogy ennek mi a történet, akkor ezt el tudja mondani Dióhéba

Hát most nem, de minimális felkészüléssel persze. Hát ennek hosszú története van. Azt hiszem, az önsorsontás azért nagyon fontos eleme a magyar nemzeti karakternek. Tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy külföldön rosszat gondoljanak. De ez egy igazságtalan tartalmú mondat? Ez egy igazságtalan tartalmú mondat, igen.

Dacára annak, hogy Hatházi Ákostól a legkülönbözőbb személyekig egy sor olyan dologra világítottak rá, ahol tényleg úgy tűnt, hogy nem e, célszerűen, hogy ilyen eufémistikusan fejezem ki magam, költötték el az uniós pénzeket. Nézd, azért igazságtalan mondat, mert ez ennyi eleme van ennek a sommás mondatnak, ami önmagában egy közelebbi vizsgálat során, legalábbis határonai tekintve homályosan válik. Mit jelent az, hogy a Fidesz?

A Fidesz, mint párt, a Fidesz, mint az őt nem szeretők által gondoltak, tehát mindenki ott a akik valaha is találkozott egyébként Fideszessel, vagy, vagy azok az üzletemberek, akik valaha is találkoztak Fideszes politikussal, és, és végig lehetne ezen menni, ami, ami, ami, ami miatt igazságtalan a mondat, és nem korrekt. <coughs> Bocsánat. De, de hát ez, most, ez a politikai kommunikáció ezen ilyen mondat vannak, Pöst, ez

Szerintem ez nyilvánvalóan nem egy akadémiai székfoglalóban van leírva ez a mondat, mert akkor ha normális és, és szabad tudományos élet van Magyarországon, akkor nyilvánvalóan ezt rögtön egy tudományos vitatárgyában lehet tenni. De a politikai kommunikációban elszérnek az ilyen mondatok. Ami az uniós pénzeket illeti, azzal kapcsolatban igaz az a hír, hogy a jövő héten nem lesz itthon, mert ismét Brüsszelbe megy.

Igen, tervezem, hogy szertán lesznek tárgyalásaim. Miről lesz szó? Hát most a mostani, tervek, nyilván az Erasmus, Erasmus és Horizont Európa illetve az Alapítványi Egyetemek ügyéről lesz szó. három biztossal találkozom a tervek szerint, Maria Gabriella, aki az oktatás, kultúra és a többiért felelős.

Johannes Hánon, aki a költségvetésért felelős és a jogállamisági feltételességi eljárásban is elég jelentős szerepet játszik,

és előz a szerejnál valaki pedig a is Ugye, hogyha ez egy orvosi hasonlat lenne, ami rossz, de hirtelen jutott az eszembe, akkor van egy terápia, valakinek rossz a vérképe, kap gyógyszereket, elmondják, hogy milyen életet folytasson, és aztán egy vizsgálatra, és akkor e, megállapítják, hogy a gyógyszeres kezelés, illetőleg az, hogy ő saját maga mennyiben változtatott az életmódján, az mennyiben hozott létre egy másik vérképet. Ön nagyjából két vagy három hete mennyi ideje volt utolj

Á, valahogy úgy Ha a hasonlatom jó, akkor úgy, ha a hasonlatom rossz, akkor másféleképpen az ön fejében, amikor majd a jövő héten el fog menni Brüsszelbe

hogyan áll össze az a három hét, mondjuk három hét, ami eltelt? Tehát, hogy milyen gyógyszereket szedett a rendszer, mennyiben változtatott, mi az, amit ez a három hét a zsákjában hortoz? Ez egy értelmes kérdés? Elvileg annak tűnik, de az a kérdés, hogy erre lehet-e válaszolni? Ez értelmes annyiban, hogy, hogy tulajdonképpen egy konzilium, ugye? Ez Igen. Az tehát Konziliumról van inkább szó, tehát próbálunk

Próbáljuk a, a diagnózist és meg a terápiát is konszenzusossá tenni a bizottsággal. Ebből adódik az, hogy különböző szinteken folyik a kommunikáció. Ők leírják, hogy ők hogy látják, mi a probléma, mi, mi leírjuk, hogy mi hogy látjuk, mi a probléma, hogyan lehetne segíteni rajta és a többi. És időről időre szükséges az, hogy személyes találkozón biztos sok és a miniszter megbeszéljék, hogy a

az alattuk lévő szinteken zajló egyeztetések közül mi az, amire azt mondhatjuk, hogy jó, akkor ez így rendben van. A mostani tárgyalások, ugye az alapvetően tematikailag is kettő nagyon különböző profil lesz, mert előző Ferelyrával a regionális politikáról fogunk beszélni, tehát teljesen más, és ebből a szempontból az, az itt sem az Erasmushoz, nem kötődik, sem pedig általában a Magyarországgal kapcsolatos témákhoz.

A, de, de a Hánnal és a, a Maria Gabriella folytatott tárgyalásoknál jó részt azért arról van szó, hogy, hogy találjunk egy olyan, hogy mondjam, haladunk tovább a tárgyalásokban, nem most lesz megállapodás, nem azért, mert, mert bármilyen súlyosabb probléma lenne, hanem azért, mert idő még van. És... Amikor azt mondja, hogy idő még van, akkor az mit jelent? Mihez képest van idő?

ahhoz képest idő, hogy nyárig, nyárig bőven ráérünk meg állapot, A nyár az hol szerepelik, mint időlimit? A, hogy hogy hol szerepel? Hát hogy miért pont a nyár? Azért, mert ahhoz, hogy a, tehát még egyik tagállam sem állapodott meg az Erasmus 2024 második fél éve utáni finanszírozásról az Európai Bizottsággal. Mi itt most nem büntető soron vagyunk, hanem

tulajdonképpen ezek a tárgyalások, ezek a többi tagállammal együtt párhuzamosan zajlanak, azzal, hogy nálunk van az alapítványi életemek kapcsán egy plusz tematika, fogalmazunk úgy. De ezeket nyári... Így... Azt árulja, hogy ezek az időhatárok ezek mennyire striktek és mennyire nem, hiszen egyébként a Frigiderben lévő élelmiszereket is azért van, aki egy vagy két nappal a lejárata után még megeszi. Ezek mennyire striktek?

Körülbelül ennyire. Tehát az Európai Bizottság a saját maga által ö, megállapított határidőket sem mindig szokta... De ez nem feltétlen baj? Vagy igen? Nem, azért mondom, nem. Csak Tehát ez nem olyan, mint a repülőgép menetrend, hogyha egykor indul, akkor egy óra, egy perckor maga már csak a hűlt helyét fogja látni? Hát igen, akkor, hogy én vagyok az utas, de hogyha egyébként én ott vagyok már 1230 kor akkor biztos, hogy egy óra, ötkor is végig a ott <sítható>

Ha én vagyok késésben, akkor halálpontosan indulnak a repülőgép. Ott vagyok időben, akkor csúsznak. De Aha. most ez mindegy. A, tehát igen, igen, ilyen. Szerintem ez nem probléma, hát az élet ilyen, van, amikor. Vagy, Jó, csak, ezt pont ezt kérdezem, hogy ez, hogy ez egyébként nem slendriánság, ez, ez nem. így működik a világ. Így van, így van, meg adó, adó Ön mindig a... érti, tudja, hogy melyik idő az egyébként mennyire szigorúan veendő?

Tehát mikor ég rá a körmére valami, ahogy ezt a szép magyar nyelv kifejezi? Hát amikor folyamatos kapcsolatban vagyunk, a másik félel, akkor érzi az ember egyébként, hogy mi az, amikor egy határidő, határidő nagyon fontossá válik, és mi az, amikor a határidő...

Rugalmassá Ugye a másik oldalon ott van az, amit én sose értek, illetve egy ideig értettem, de aztán menet közben elvesztettem. Ugye egyfolytában azt érzékelteti az ellenzék és az ellenzéki sajtó. És ugye ez engem azért zavar meg, mert a valóságérzékelésemet nem a kormánypárti sajtó és az ellenzéki sajtó állítja össze, hanem a valóságérzékelésem kell, hogy legyen. Ha van két szöges ellentétes állítás, akkor én lehetek bármennyire okos, én nem tudom abból összeállítani

az igazságot, mert nem értek hozzá. Így aztán, ö, hol ezt hiszem el, hol azt hiszem el, vagy az egésztől megpróbálok távolságot tartani, mint ahogy ezt ön is teszi, pedig én nem vagyok miniszter, hogy

amikor arról van szó, hogy ez égető szüksége van, nincs, ráér Magyarország arra, amit egyébként a navracsisnak kell hoznia, azt ön egyébként érzékelő, hogy Magyarországnak ezekre a pénzekre mennyire van égető, vagy mennyire nincs égető szükség. Tehát itt is határidők vannak, yeah. meg itt is arról van szó, hogy ez, de ezt már felhasználhatnák, és így tovább, és így tovább, és tapasztalhatja az ezzel kapcsolatos napi kommunikációt.

Érzékelem, persze. Hát egy önmagában a pénz mennyiségéből érzékelem. Tehát például, például a kohéziós pénzeket, ugye az operatív programok pénzei, ez körülbelül ezer milliárd forint 7 évre. Ami azt jelenti, hogy ha ez ezt költségvetési évekre hoztjuk el, akkor ez kevesebb, mint 2.000 milliárd forint évente, mondjuk másfél ezer milliárd forint évente, ami azért egy persze egy tekintélyes summa, de összességében a költségvetésben nem

nem egy elengedhetetlen mennyiségű pénz. Tehát fontos pénz, de ennek a, például a, a kohéziós pénznek nem annyira a mennyisége fontos, mint inkább az üzenete fontos. Tehát a külföldi befektetők, a partnereink számára az a tény, hogyha mondjuk Magyarországnak 2022. december 31-ig az Európai Bizottság nem hagyta volna jóvá az operatív programjait

és nem nyitotta volna meg a finanszírozás lehetőségét, az nem annyira pénzügyi szempontból jelentett volna a nehézséget Magyarországon, azt mint inkább fogalmazunk úgy, hogy pénzpiaci, hitelességi, befektetői, befektetői, bizalmi szempontból. És a legtöbb uniós pénzzel ez így van. Az Erasmus nem olyan mennyiségű pénz, amit a magyar költségvetés nem tudnak igazdálkodni, és nem tudná finanszírozni a magyar diákok külföldi tanulmányait. De azt, hogy egy ország

nem részesülhető, egy ország felsőoktatási intézményei nem részesülhetnek az Erasmus programból, az inkább hitelességrontó vagy imásrontó tényező, de nagyon fontos rontó tényező, ezért próbáljuk megoldani. Az imáshoz tartozóan mennyire bosszankodik vagy nem bosszankodik azon írásokon, amelyeket most itt egyenként nem fog felsorolni, amelyek az átalakuló kuratóriumokkal kapcsolatban permanensen kimutatja a Fidesz kötődést?

Hát én ezzel jót szórakoztam, amit a panon Egyetem kapcsán írtak. Én tegnap jelent meg az egyik online újságban, hogy az Óbudai Egyetem és a panon már végrehajtotta a kuratórium pótlását, és hogy ott milyen embereket tett be, mert tehát ez, <gül> <gül> hogyha felolvassa az ember, akkor rájön, hogy valójában a címben, címben szereplő állítás, az, hát csak erős fenntartásokkal szerelnök.

Én ezen inkább most szórakozom, később mellőri bosszankodni is fogok. <kül> Sajtottam. Azt árulja el nekem, hogy az ellenzéknek az az elképzelése, amelyre éppen legutóbb Donát Anna hívta fel a figyelmet, hogy kerüljék ki a központi elosztást, és az unió, illetve a bizottság tegye lehetővé önkormányzatok

különböző vállalkozások számára a közvetlen pénzhez való jutást, mert egyébként azt, amit az ország, tehát amit az állam tesz Magyarország kormánya, az elviselhetetlen az mennyire kopogtat nyitott, vagy zárt ajtókon? Abszolút nyitott ajtókat kopogtat. Most az ideológiai minősítéstől eltekintve természetesen mi nagyon komoly segítséget nyújtunk

önkormányzatoknak, hogy közösen uniós forrásokhoz jussanak. Itt a, ugye ami legnagyobb sikerként most a napokban, a sajtóban is megjelent a klímas semleges városok pályázatán való sikeres Miskolc, Pécs, Budapesti részvétel,

az is többek között, még sajtótájékoztatót is tartottunk róla, amikor a hárombáros polgármestere, illetve a főpolgármestere eljöttek hozzám, megbeszélést tartottunk és együttműködésben állapodtunk meg és em, vagyok annyira szerénytelen, hogy úgy gondoljam, hogy a mi segítségünk szerepet játszott abban, hogy ők most közel a milliós forráshoz jutnak. de van nekünk a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda nevű cégünk amely

Kifejezetten, amelynek kifejezetten az a feladata, és most talán sikerül egy kicsit az aktivitását is felpörgetni, kifejezetten az a célja, hogy magyar cégeket, önkormányzatokat segítsen ahhoz, hogy közvetlen uniós forrásokhoz üssön. Persze, hát én nem, nem azt szerint teszek különbséget, hogy mi közvetlenek közvetlen uniós forrás, hanem mi az, ami Magyarország számára megszerezhető uniós forrás, és mindent nem akarunk szerezni. Sümenk.

Sümeg. Hm. Igen. Fontos volt önnek múltkor, említette, uh, sajnos nem Igen. régen voltam sümegen, illetőleg szokásos ilyen izé, uh, uh, módomon uh, azt hallom, hogy azért ott még a püspöki palotának van olyan része, amit, uh, uh, uh, amin, amin lesz még mit dolgozni, mert ott van olyan része, aminek a felújítása még bárat magára.

Lehet, de a, a nagy része rendben van. De ott van a vár, aminek a keleszi szárnyát most kedden tomboló szélviharban adhattunk át. És ami azért fontos, hát Sümert sok szempontból fontos, szerintem Magyarország egyik, egyik elfeledett és fel nem fedezett gyémántja. Tehát mindenkit tudok biztatni, aki hallgatja ezt az adást, vagy nézi, hogy kirább olyan el Nekem sok ismerősömnek van a szőlőbirtoka.

A sümegi szőlő fantasztikus, a sümegi bor, ami, ami az 1800-as években európai hírű bor volt, és most ismét kezd európai hírű borrá válni. Csak nagyon kicsi a szőlőterület, ebből adottan prémium kategóriájú, és Európai, Nyugat-Európában prémium kategóriájú éttermekben elérhető csak. Magyarországon semmit nem tudunk róla, és egészen fantasztikus, de maga a város is, amit 200 évvel ezelőtt

Tényleg Magyarország szellemi életének központja volt, ö, és, és egy hihetetlenül gazdag múltal bíró város, amit aztán sajnos 200 év para belepett, de most kezd éledezni, és én, én óriási potenciált látok abban a városban. Na, és ott van egy család, akik a várat most már 1989 óta üzemeltetik, karbantartják, működtetik.

A papimre családja, és aztán szépen lassan építik ki köré a turisztikai vonzerőt is. A hotelkapitány talán, hogyha valaki járt arra, velne szálló szintén az övét, a várcsárdát ők működtetik, és, és most a vár felújításában is ők játszanak főszerepet

és, és egy fantasztikus teljesítmény nyújtanak, és tökéletes példája annak, hogyha van elkötelezett megszállott ember egy közösségben, akkor hogyan tudja dinamizálni az egész közösséget. Azt kérdezem öntől, hogy vigyázó szemét miközben ugye írt arról, hogy most elég el nem ítérhető módon valóban sodortam ide, a, tehát ugye az Európa

Uh, unió vezetői közötti két tudás egy csárdába ludovika.hu uh, uh, Mennyire fontos dátum önnek a 2024, az önkormányzati részint pedig az Európai Uniós választások? Szerintem nagyon fontos. Egyrészt önkormányzati, az önkormányzati választások is fontosak, de ott elsősorban a saját választókerületem

mondtuk fogalmazom, hogy a saját térségem szempontjából szerintem arra koncentrálok, hogy hogy ott milyen jelöltek, milyen eredmények fontos? Nekem nagyon fontos. Majd nem olyan fontos, tehát hogy az öntevékenységének ez majd egy fokmérője lesz, hogy mit sikerült ez elérni? -e?

Nem, nem, én nem avatkozom bele általában ezekbe, tehát én meghagyom ezeknek a településeknek, hogy kihordják a jelöltjeiket is, meg az eredményeiket is. Nyilván, ha van olyan, akit személyesen is ismerek, és, és, és tudok neki segíteni, akkor, akkor segítek, de, de önmagában nem az a fajta ember vagyok, aki megmondja, hogy melyik faluban kiinduljon, hanem ők döntsék el. De abból a szempontból nagyon fontos, hogy tekintesz arra, hogy az én választók 60 település van

és a legnagyobb település is, Ajka, kevesebb mint 30 ezer lakossal bír, a legkisebb pedig megyer 17-tel. Ebből adódóan számomra a polgármesterek nagyon fontos partnerek, és, és nyilván sokat számít az én számomra és az én eredményességem szempontjából is az, hogy olyan polgármesterek lesznek el, akikkel olyan természetű, olyan karakterű emberek, és hangsúlyos.

Politikát. Azért is kerülöm a politikai megnevezést, mert az én tapasztalatom az, hogy ugyan 10-15 ezeres lélekszám alatt a pártpolitikának gyakorlatilag semmi jelentősége nincsen, vagy nem, nincs olyan jelentősége, mint a 10-15 ezeres lélekszám fölötti szerepidéseknél. Tehát ezek a, ezeknek a polgármesternek a túlnyomó többségéről én magam, hogy őszinte legyek, nem tudom megmondani, hogy politikai szimpátiájukat tekintve hova húznak.

Számomra abból a szempontból van köztük különbség, hogy valaki akar-e velem együttműködni, vagy nem akar velem együttműködni. Van olyan, aki akar velem együttműködni, keresi a velem a kapcsolatot, kérje segítségemet, felajánlja az ő segítségét, és a többi. És van olyan, aki, aki nem hív, nem, nem keresi velem a kapcsolatot, nem, nem hűt semmit élem el. Csak a kormánypártisága miatt, vagy miért? Nem tudom, sosem kérdeztem meg tőle, hogy egyébként ő miért nem keres engem.

De hogyan tűnik fel a hiány? Szimpatikus? Hát úgy, hogy 60 településből tudom, hogy mi az, ahova állandóan hívnak a rendezvényt. Értem. Ahol állandóan jelentkezik a polgármester, tartja velem a kapcsolatot, és melyik az, ahol, ahol nem. Milyen az arány? Hát mondjuk 50-10 szerintem. Közülben. Hm. Ketőször az, aki tartja, és mondjuk 10 az, aki, aki nem annyira. De ott is lehet olyan, hogy valamelyik település mondjuk annyira...

Annyira kicsi vagy annyira olyan karakterű a polgármester, hogy annak a hagyományok, hogy nem akarják az országot. Mennyire kuszálj össze az ön véleményem, mert szerintem nagyon, de nem magammal beszélgetek, hogy egyszerűen össze ez a két választás. Két olyan választás, amelynek a, a, a célja egészen más, és amely a, a, a, a vonzás körzetét is, már ami a választás vonzás körzetét illetően egyáltalán nem azonos területeket érint. Beleértve, vagy választás, tehát ennyiben azonos.

Lehet, hogy összekusszálja, vagy van olyan, akinek összekusszálja, én, én fontosabban tartom azt, hogy az Európai parlamenti választások mindig a jelentéktelenségtől szenvedtek. Tehát egyszerűen az emberek nem mentek el szavazni, mert nem, nem érdekel. De milyen érdekes nem, hogy ez emberek nem mennek el szavazni, ugyanak az ön életét alapvetően befolyásolja az, hogy Brüsszelben és Strauszurban milyen összeállítású csapat dolgozik. Így van, Így, van, így van. Éppen ezért szerintem egy jótékony hatású lehet a részvételre és az, és az, az a politikai érdeklődésre is. Az, és az egyik kihat a másik, az

Egyébként a szavazatokat illetően, olyan? Szerintem igen, igen, igen, igen. Én abban bízom, legalábbis a részvét erre vonatkozóan, igen. Tehát az, hogy ki lesz a polgármester egy adott településen, az érdekli az embereket. De azt is el tudja képzelni, hogy maga a választó egyébként beleért, vagy egy, is, egy alkalommal két ügyben választ, az értékrendszerét tekintve képes lesz különböző oldalakra szavazni?

Hát, Ön, önkormányzatin, ilyenre, Európai Uniósra, olyanra? Nem, nem, azt ki. Hát annyi félék vagyunk, hogy bérnően, lenne eltérődő. De ez nem kognitív diszonancia? Vagy ennyire szét tudná választani a tudatos szavazó a két dolgot? Hát ezt hívják taktikai, van, van hogy taktikai szavazó, a visszakörési választáson is van, hogy valaki egyéniben erre szavaz, és nem meg És ez jó példa? Tehát ez jó hasonlat Erre?

Hát nem tudom, nem tudom. És az az átmeneti időszak, ami egyébként létre fog jönni, abból adódóan, hogy megválasztanak egy önkormányzatot, de ugyanakkor annak a működésére még hónapokat kell várni, ez nem fog problémát okozni? Persze nem tudom, hogy a gyakorla gyakorlatban ez, ez hogy lesz, mert ez, ez eredményezhet érdekes helyzeteket, különösen abban az esetben, hogyha egy polgármester nem választanak meg újra. Igen

ott marad, miközben az új polgármesternek már lépne be. Ezt nem tudom, hogy ez hogy lesz szavályozó. Amikor arról beszélt, hogy a centralizált politika jól teljesít, de minden lehetőségét kimerítette, akkor valójában a regionális politika mellett tette le a voksát, vagy azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha a centralizált fejlesztés politika kapna még újabb muníciót, mert akkor tovább tudna fejlődni. Ahogy én kivettem, az első verzióról Igen. szó.

Az első, az első változat szerintem sokkal nagyobb szerepet kell szállni a területi ö, szempontoknak, a területi aspektusnak a jövőben a fejlesztés politikai céloknak határozásánál. Egész azért, az... De ebben az is benne van elnézés, hogy ö, amikor például az állam azzal az igényel lép fel, hogy bizonyos dolgokat elvenne az önkormányzatoktól és azt állami ö, irányítás alá helyezni, akkor ez ennek ellent mond, vagy a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz? Például a szakrendelőkre mondta.

Nekem elsőként úgy tűnik, hogy nincs köze egymáshoz, lehet, aztán egy későbbi értelmezésben köze van egy kifejtetlenül. Hát arról van szó, hogy Budapest az EU átlagának 156%-án van, tehát lényegesen fejlettebb, mint az Európai Unió átlaga, észak-Afrika pedig az Európai Unió átlagának 49%-án van. Uh -huh. És egy országon belül pár tíz kilométerre egymástól két olyan térség van, amely az egyik 156%-on van, a másik pedig 49%-on. Szerintem ez

olyan mértékű területi különbséget jelez, aminek következtében a fejlesztés politika meghatározásánál ezeket a területi különbséget figyelembe kell Csak ennyit. És mit tud ennek érdekében ön tenni? Hát ezen dolgozunk most, hogy, hogy mit tudunk tenni. Szerintem abban bízom, hogy sikerül előre haladnunk úgy, hogy és most történelmi évszámokat mondok, hogy 2026-ra, tehát a ciklus végére sikerüljön

az alapvető jogszabályi, fogalmi és szakpolitikai eszközrendszert kialakítani, hogy ezt utána meg tudjuk valósítani. 2028. január 1-től, amikor pedig az új Európai Uniós költségvetési időszak kezdődik, akkor már olyan programok lehessenek, melyek kifejezetten ezeket a régiókat a különbözőségükben is megfelelően tudják segíteni.

Ismét falajálom annak a lehetőségét, hogy amiről én egyáltalán nem kérdeztem, de érdekesnek találja, múlt héten is megvolt, most, most mi lenne az? Jövő hétre vonatkozóan? Hát, hát nem, vagy erre a hétre vonatkozóan, hát a jövő hét azért úgy szerepel ebben, mint ahogy ez a hét, nem látok bele minden napjába. Uh -huh. Jó, legyen a pajta program, az Európa kultúrás Fővárosa Program sorozatból, indítjuk a pajta programot vasár 29 településen, kis faluban,

ami a pajta programnak a lényege az, hogy az Európa Kulturális Fővárosa költségvetésből támogatjuk a falvakat, amelyek kulturális programokkal pályáztak, és a úgynevezett pajtában, tehát ott ez a kultúrás eseményeknek a helyszíne. Kísérletet teszünk arra, hogy a falvak számára fenntartható kulturális életet,

Honos. Magyarul ez épp úgy, ugy, ugyanabban a koncepcióval működik, mint amivel az LKF mondván, hogy nem erre az időre csupán, hanem hogyha elindul, akkor ez maradjon is meg. Így van, 24-25-26-ban is, és nagyon nagy az érdeklődés, egyelőre nagyon-nagyon lelkesedés. Ez anyagi kérdés, vagy legalább annyira koncepciós? Ez anyagi kérdés, koncepciós és emberkérdés. Tehát a polgármesterek között öm, azt látom, hogy, hogy egyre több

olyan polgármester van, aki valóban közösségi vezető. Tehát adott faluban nem csupán mondjuk a csatornázás, vagy az útépítés, vagy a járdaépítés iránt érdeklődik, hanem szerzetezi hanem azt, hogy a faluját igazi közösségi akarja változtatni, és, vagy megerősíteni, ha már egyébként is közösség, és ö, elképesztően karizmatikus szereplőket lehet találni

falusi polgármesterek között, akik tényleg aztán minden felelősek, tehát egy városi és egy falusi polgármester között az az alapvető különbség, hogy a városi polgármesternek ott van a polgármesteri hivatal, szakemberekkel, és a többi, és a többi. Egy falusi polgármesternek az esetek túlnyomó többségében saját magának kell lenni az asztalosnak, az esztergályosnak, és a könyvszárosnak is.

Én azt ugye jól érzékelem, hogy az ön választókörzetében való jelenléte az most nagyobb, mint bármikor, de lehetséges, hogy csak azért van, mert még mielőtt uniós biztos lett volna, nem tudtam ennyire követni Facebook és egyéb dolgok hiányában, hogy ő mennyi tartózkodik ott. Mert ahogy most lehet látni, hogy egy kívülálló tapasztalatja, anélkül, hogy valamilyen jel berendezést telepítettem volna őre, és tudnám követni, hogy nagyon sok

van ott. Igen, nagyon sokat vagyok ott, hetent általában két-két-három napot vagyok ott, de töntben ennyit voltam korábban is, valóban a 2014 előtt is, csak akkor egyrészt nem volt facebook

Profilom, tehát nem voltam magyar a Másrészt pedig más a szerkezete a, a választókerületnek, mint említettem, itt most 60 település tartozik a választókerülethez. A 2014 előtti választókerületem azt tökében Veszprémből és a környező településekből állt, az talán kevésbé volt látrányos, ha ott voltam, mert, mert, mert most is vagyok Veszprémben is, és a választókerületemben is, és ezt,

talán így így feltűnők, vagy látványosan. Jó, olyan, hogy tanácsot akarnék adni, meg, hát nem látom konkrétan, hogy miről van szó. Én azért valamiféle hangsúlyt fektetnék e, még az önkormányzati választások előtt is arra, hogy ezt a tizet megkérdezném, hogy tulajdonképpen mi az oka annak, hogy e, nem beszélgetünk. Lehetséges, hogy minden annyira jól megy ön nélkül, hogy nem akarják elrontani a helyzetet, de még az is lehetséges, hogy kettőt vagy hármat beszerez közülük, és ha beszerzi őket, akkor azoknak majd mondja meg, hogy ezt a fialának köszönhetek.

Jó, jövőben. Bisszont a

Jó reggelt, szeretném, hogyha elégedetten köszönnél el tőlem, és mindenről lenne szó, ami egyébként téged fővárosi és kerületi emberként, vagy az országban élőként foglalkoztat. Ez máskor is így van, csak most valamiért ezt meg is fogalmaztam. Általában úgy szokott lenni, és most is úgy volt, hogy két közgyűlésen voltál egymást követően, Szerdán a fővárosén

tegnap pedig zugló, vannak országos események is, ahol nem feltétlenül te, de a pártodból emberek megszólalnak, lásd, Gyurcsány Ferenc nem gömörben, hanem Szegeden, és akkor, akkor... Tehát most itt különböző dolgokat vetettem föl, azt kérdezem, milyen sorrendben, hogy haladjunk? Aminek neked a legmegfelelőbb. Nem, nem, nem, nem. Mondd meg, hogy... A én a legfontosabb kérdéssel kezdeném, az pedig a

fővárosi egészségügyi ellátás államosítása e, körül kialakult helyzet, és e, azzal az eredménnyel adnék egy rövid tájékoztatót, hogy tudomásom szerint minden egyes fővárosi kerület, amely tárgyalt ezt a kérdést, illetve a fővárosi önkormányzat ezt a javaslatot nem támogatta, arról tájékoztatjuk az illetékes államtitkárt, illetve az Országos Kórházi Főiratgatóságot.

Nem kívánjuk átadni garanciák hiányában a szakrendelőinket, mert nem biztosított, hogy akár az egészségügyi ellátása, betegellátás biztonsága, hogy éppen az orvosok és az ápolók e, munkahelyi biztonsága nőne, e, a finanszírozás javulna, az ellátási minőség és hatékonyság Ez Ebben sajnos nagyon rossz referenciákat nyújtanak most az állami kórházak, ahol több adósság adósságállomány görget a kormányzat. Éppen ezért... E,

Szerintem megalapozottan döntött mindenki, aki azt mondta, hogy már pedig ebben a formában nem. De természetesen nyitottak vagyunk mi is a tárgyalásokra, és arra, hogy a lehető legjobb egészségügyi ellátást tudjuk biztosítani.

Korvács Csaba, zugló polgármestere, ugye azt mondott, hogy nyitottak vagyunk a tárgyalásra, ugye maga az egész konstrukció nagyon ö, érdekes, ugye egy levél, amely arról szól, hogy záros határidőn belül, de meglehetősen közeli határidővel nyilatkozzanak az önkormányzatok, hogy mit terveznek, beleértve, hogy ettől függetlenül, ahogy Magyarországot az ember ismeri, bármikor lehet egy olyan jogszabály, amelyik valamelyik ilyen megjelenik, és azt mondja, hogy már pedig len, örülnek annak, hogy ezt a véleményt formálták meg az önkormányzat

de a kormány mást gondol, mekkora valószínűségét látod annak, hogy ez bekövetkezik, illetőleg amikor te azt mondod, hogy nyitottak vagyunk a tárgyalásra, akkor valójában mire mind, vagy nyitott, hiszen abban a pillanatban, hogy minden úgy marad, ahogy van, akkor milyen tárgyalni való marad még? Nem az, nem az átvétellek, kapcsolatos tárgyalásokra vagyunk nyitottak, mert annak nem látjuk értelmét és hasznát kimondottan a betegek ellátása szempontjából. Abban viszont látunk még eh, fantáziát.

Lehet, hogy a kormányzat nem tudja, hogy például e, alulfinanszírozott a NEAK ez a bizonyos egészségügyi ellátásoknak a meghatározott értéke, amit ha egy egészségügyi intézmény elvégez, akkor a korábbi nevén TB e, kifizet. Na most ezek az ellátások olyan mértékben vannak alulfinanszírozva, hogy az infláció elment, e, ez a kórházaknál vagy akár a szakrán de előtt ne, de a házi lévő ellátást is érinti,

és az inflációt most már sok-sok éve nem veszik előképpen figyelembe az egészségügyi kormányzat, és arról például szeretnénk tárgyalni, hogy miért kell az önkormányzatának, mint egy másfél milliárd forinttal kiegészíteni a gyógyítás költségeit, mert hogy a NEAK nem fedezi annak a valós, valós költségét. Tehát ez is, egy, ez is egy kérdés, de az is egy kérdés, hogy hogyan lehetne a betegutakat sokkal hatékonyabban és szervezettebben összekötni,

fenntartók eh, hatékonyabban működjenek együtt, ezt nem tiltja semmi. De jelenleg nem is szabályozza a jogszabályérdemben. Mi pedig azt szeretnénk, hogyha a házi orvostól kezdve, ahol felfedezik

Manuárba, majd novemberre kap CTM-el időpontot, ami ö, sajnos sok esetben már csak a, a halálbe Ugye ez, a, ez, a, ez az utat mutatja, korábban ö, hiánypótlásról beszéltél, ö, ami zuglót illeti, ö, ennek köszönhető az, hogy a képviselőtestület 30, közel 37 millió forintot szavazott meg a központi felnőtt házi orvosi ügyelet több költségének a fedezésére?

Ez már csak egy sokadik csepp a tengerben, ahogy mondtam, az elemi költségvetésben, tehát amit körülbelül egy hónappal ezelőtt fogadtuk el, abban összességében, mint egy másfél milliárd forint működési támogatást újtunk. Tehát a gyógyítás költségeihez ennyivel járul hozzá az olyan kormányzata, mert azt láttuk, hogy a szakrendelő nem tud kijönni abból a pénzből, amit az állam a betegségek ellátása után fizet a szakrendelő. Oké, okay, ha a ezt nem adná oda az ugló, akkor mi történne?

akkor az történ, hogy a betegek ellátatlanul maradnának, és a finanszírozás hiányában a szakrendelő orvosai nem végezhetnék el a szükséget. Ez zugló specifikus, vagy máshol is így van a fővárosban? Máshol is, máshol is így van. Ez valójában arra lenne szükség, hogy ezt a pénzt az állami költségvetés pótolja ki? Egyébként -egy, nem pótolja ki, hanem bocsáss a rendelkezést. Ez bocsáss a de hogy ez nem az önkormányzatok sinálma, ennek ékes bizonyítéka,

hogy a kórházak, ami, amelyek állami fenntartásra vannak, országosan e, több tíz milliárd forintos kórházállományt meg. Úgy, hogy a kormányzat megfelelő politikusai felügyelik ezeknek a kórházaknak a működését. E, tehát mondjuk úgy, hogy a, a kormányhoz elég közel lévő intézményi struktúra, az, ami erre vigyáz, és ehhez képest e, ezt a több tíz milliárdot

nem tudják eltüntetni, úgyhogy ne látszodjon. Igen, Ez így van. Az az összeg, amit végül is maradjunk konkrétan zuglónál rendelkezésre bocsájt, azt valamiféle tárgyalásos vagy egyeztetés alapján adja. Tehát honnan tudja, jó, van egy, van egy képessége zuglónak, ami költségvetésileg van, mert hogy többet nem bír. De az, hogy ennyit ad, az egyébként úgy jön létre, hogy nagyjából leadják azt az igényt, amire egyébként szüksége lenne ezeknek az intézeteknek és az orvosoknak

átvilágítás történik minden egyes költség enként, amelyben kimutatják, és az átvilágításunk is azzal az eredménye zárul, hogy melyik ágazatban, melyik területen, melyik gyógyítási tevékenységgel összefüggésben milyen veszteség keletkezik. Ilyen például a laborvizsgálatok ügye. Ha a laborvizsgálatokat nem egészítenénk ki forrással, tehát nem adnánk hozzá forrás, konkrétan nem lehetne elvégezni egyet se,

mert hogy ezt e, abból a költségkeretből, amit a NEAM biztosít, nem lehet elvégezni. Tehát az önkormányzat, az ugrói önkormányzat biztosítja ennek a, azt a plusz hátterét, amitől ez működőképessé válhat, illetve működőképes maradhat. De ez nem normális. Tehát az lenne a normális, hogyha az állam a gyógyítás valódi költségét, és mindegy, hogy ki a fenntartó, hogy ez éppen egy házi orvosról van szó, vagy szakrendelőről, amit az önkormányzat fenn, vagy éppen egy állami kórház

Ugyanolyan mértékben kellene tudnia finanszírozni, és adósságállomány keletkezése nélkül kellene korrekt módon finanszírozni a gyógyító tevékenységet. Ez lenne a normális, ez mondjuk rajtunk kívül a legtöbb országban így működik, nyugaton egész biztosan.

Zuglóban konkrétan ö, olyan döntés született, is született tegnap, hogy kezdeményezik az egészségügyi államigazgatási szervől a zuglói egészségügyi szolgálat, oszteoporózis és a gyermek szakrendelés szakrendelés óraszámának az átcsoportosítását, a megszűnő oszteoporózis szakrendelés óraszámát a reumatológiai szakrendelés, míg a filorgégészetét a gyermek tüdőgyógyászat szakrendelés kapja meg.

Itt valójában azt lehetett tapasztalni, hogy az egyikre kisebb, a másikra pedig nagyobb igény van, vagy mi áll ennek a hátterében? Pontosan ez. Pontosan ez. És ezt egyébként kinek kell engedélyezni? Ezt utána majd az egészségügyi kormányzatnak mi kezdeményezzük ezt az óraszámát csoportosítást, és a neak engedélyezik. De ha én ezt jól értem, akkor egyébként ez se a zuglói önkormányzatnak lenne a feladata, vagy igen? Hát ö, valójában erre csak azért van szükség,

mert, hogy van egy teljesítmény korlát, most nem így hívják, de valójában ez van. Tehát van egy teljesítmény korlát magyarul. Ha egy, te, egy bizonyos te, össze, mértékű gyógyítási tevékenységet egy intézményel végez, ami neki meg van határozva, hogy ő már pedig csak ennyi óra számban és ennyi teljesítményben dolgozhat egy adott hónapban, ha ezt meghaladja, akkor lekínál, és az orvosoknak malmozni a kéne a folyosón.

Nyilván nem mehetnek haza, de malmozniuk kéne, hiszen elfogyott a gyógyításra, meg az egészségügyi kormányzat által meghatározott a havi pénz, és akkor nem történne semmi. Na most uh, nyilván valamivel ez egészségügyi típusonként van meghatározva ezek a bizonyos óraszámok, ezért az azon belül csoportosítás egy kisebb gyógyír jelent, de ez nem jelenti azt, hogy a a megfelelő mértékű uh, pénzügyi,

finanszírozást ad hozzá, és csak az óra Tehát van egy teljesítmény volumen, korlát, eh, amit mondjuk a pénz határoz meg, és van egy óraszám, szám, ami megbehárlátozza, hogy hány órát eh, lehet eh, finanszírozott módon, tehát a NeAK által finanszírozott módon gyógyítási tevékenységet tölteni. És eh, hogy miért kell a, az önkormányzat másfél milliárdja? Azért, hogy az orvosok ne csak akkor dolgozhassanak, amikor a NeAK finanszírozza, hanem akkor, amikor a páciens, a beteg megjelenik, tehát ne maradjon elláthatatlanul az uglói beteg.

Ezért adunk hozzá többet forrást, és így eh, az önkormányzat finanszírozásába jelenik meg teherként ez az eh, óraszám hiány vagy teljesítmény hiány, de legalább a páciensek juthatnak ellátáshoz. Például eh, rövidesen eh, helyreállítjuk a hasonló korábban eh, átmenetileg megszüntetett eh, több telephelyes vérvételnek az intézményét, azért hogy kényelmesebb legyen, így lesz a herminán, illetve az erzsébet rendelőbe eh, időszakosan.

Tehát, hogy folyamatosan próbáljuk a lehető legköltséghatékonyabban működtetni ezt a rendszert, és ahol már a költséghatékonyság nem segított, pedig pénzt adunk. Ezt az állam részéről jelenleg vagy készségben, vagy szándékban, de nem látom. Március 28-án a Zuglói Rendőrök Állománygyűlésén jártál, és ezt a hírt összekapcsolnám,

a fővárosi közgyűlésen a rendőrfőkapitány meghallgatásával, ami után hát egy ilyen kisebb hurpárlé zajlott, lerőltene beszegedtem Wintermantel Zsoltal és Kis Ambrussal is, ugyanakkor kíváncsi vagyok a te véleményedre is.

Ugye itt egyébek közt arról van szó, hogy vajon kinek a feladata az, hogy ez így megszólaljon a főpolgármesteri vagy az alpolgármesteri, ugyanez ugye e, zugló esetében nem indokolt, és aztán másodfelől pedig az is elhangzott, hogy egyáltalán e, szerencsése, hogyha szakmai kérdésekben e, be, beleszól, vagy hozzászól, vagy kommentárt fűz e, a fővárosi vezetés.

Szerintem a fővárosi vezetésnek az a dolga, hogy minden szakmai kérdésben, amelynek attól még lehet politikai következménye, vonzata megszólaljon az itt élő Budapesti polgárok érdekében. Hát ez jelenti az önkormányzatiság, ez jelenti az érdekképviselet, ezért tesszük, amit teszünk. Ezt elhiszem, hogy néha egy fizetes képviselőnek kellemetlen meghallgatni. A lelkük mélyén, ők pontosan ugyanúgy tudják, hogy mi a probléma és mi az igazság.

Tehát a pártözpontból nyilván ők azt az utasítást kapták, hogy meg kell védénéljük a mundért, akkor is, ha védhetetlen.

Gondolom, hogy más módon, de az önkormányzat a zuglói rendőrök, rendőrök munkáját is segíti. Az önkormányzat a pénzügyi támogatáson felül járművekkel, kerékpárokkal, mobiltelefonokkal és más taktikai felszerelésekkel segítik a zuglói rendőrök munkáját. Ez egyébként szintén összefüggésben van az elégtelen ellátással, vagy ezt mégis hogyan kell elképzelni? Hát, nyilván egy válaszunk kettén.

Tehát nagyon sokféleképpen lehet a rendet a közbiztonságot fenntartani. Ez önmagában még nem egy ördögtől való, tehát nem feltétlen csak a rendőrség hiányosságait szeretném fordulni. Egyébként, ha a statisztikákat nézzük, akkor nincs okok szégyenkezni az zuglói rendőröknek zugló vonatkozásában. De ami mondjuk egy statisztikában, mondjuk néhány tucat betörésben megjelenik, az persze statisztikában jól néz ki,

a több tízezer zugói háztartáshoz képest. De akihez konkrétan betörtek nyilván az ő közérzete, az már nem ennyire pozitív, mert az ő közbiztonság romlás érzete a száz százalék, hiszen őt nem sikerült megvédeni. Utána jön a következő fázis, hogy akkor, ha elkövettek valaki sérelmére egy bűncselekményt vagy egy szabásértést, akkor hogyan működik a felderítés, ami egyébként később a megelőzésben van óriási szerepe. Mondok egy példát, bankrablás,

kísérlete eh, tavaly egy volt, amely egy főt is elfogták eh, rekordidő alatt. Ami azt jelenti, hogy egy kicsi sütni valója van egy átlagos bankbetörő bűnözőnek, és megnézi, hogy mi az elfogási arányzuglóban ebben, ebben a bűncselekmény csoportban, nem állítom, hogy ilyen szofisztikáltak, akkor lehet, hogy arra jut, hogy nem nagyon érdemes, mert száz százalék a valószínűsége, hogy ő lebukik. Eh, nyilvánvalóan sokféle bűncselekmény, eh, illetve szabásértés típus van

de jelentősen lecsökkentek a gépjárművek kárára, a személyek kárára elkövetett bűncselekmények vagy szabásértések. És ez részben annak köszönhető, hogy az önkormányzat partnerként működik együtt a rendőrséggel. Például több száz térfigyelő kamerát telepítettünk, amelyet nem csak a mi munkatársaink, hanem a rendőrség munkatársai is figyelnek. Egyébként az önkormányzat finanszírozza azoknak a rendőröknek a szabadítős tevékenységeként, akik ezt elvégzik.

Tehát eh, ők onnan operatív módon kapnak információt, ha egy bűncselekmény vagy szabásítést történik, de gyorsabban tud reagálni. A felderítés, miután követi lehet ezeknek az intelligens kameráknak a, az útvonalát, eh, egy, egy bűn, bűn elkö, feltitelezett bűnelkövető útját tudják követni, és eh, persze alatt is tudják érni, hiszen tudják, hogy mellel halad, abban a bizonyos ruházatban,

vagy ha ruhát vádat. Én ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy az illető mondatot nem felolvassom még egyszer valójában, amikor ilyen pénzügyi támogatást nyújt, zugló önkormányzata a zuglói

rendőröknek akkor valójában ezzel kiegészíti, pótolja vagy, vagy az ő rendes költségvetésüktől teljesen függetlenül egy plusz szolgáltatást tesz lehetővé, hogyan tekintsek erre a pénzre, összehasonlítva az előzőekben megbeszéltekhez képest, hogy ezt vajon egyébként a, a kormánynak, az államnak kéne rendelkezésre bocsátani vagy egyáltalán semmi kivetni való nincs abban, hogy ehhez a költségvetéshez ez zúló hozzájárul.

Ez egy egyenes kérdés, akkor egyenesebben válaszolok. Ebben a jogi struktúrában, ahol az önkormányzatnak meg van határozva a feladata, és az államnak is meg van határozva, egy forinttal sem kellene hozzájárulni az önkormányzatnak. Ez azért van, mert egyrészt a rendőri állomány akárcsak Budapesten több ezer fő hiányát mutatja, tehát több ezer rendőr hiányzik,

ezért adunk rendőröknek szolgálati lakást, ezért adunk jutalmat, táv, különböző dicséreteket, ami, ami pénzzel jár, eszközöket, ami a, a segíti a munkájukat. Tehát, hogy ezekkel kiegészítjük, és valóban ez azért van, mert hogy a rendőrség működése sem százszerzalékosan finanszírozott, és ezzel kiegészítjük. Önmagában az nem lenne probléma, ha van egy önkormányzati rendőrség, ezt mi hívjuk, és van egy állami rendőrség, ha ezek a feladatok,

úgy kerülnének-e lehatárolásra, hogy az önkormányzati szabálysértési ügyekben jár el, a másik pedig bűn, bűnnelkövetésből megelőzés témakörében. Az amerikai rendszer az egy picit ahhoz jobban hajaz. Ez nálunk egy, egy vegyes rendszer mutat, ami nem annyira jogi, inkább pénzügyi kényszerekből adódik, de ettől még fontos a kiinduló ponttól, mert ez, ez 30 éve így van, tehát ez most nem a jellegi kormányzatnak a, a

Oka, vagy az okozója. Itt van egy, van egy szituáció, ahol az önkormányzat és a, az összes állami hivatal megpróbál együttműködni, hogy a pénzügyi hiányosságokat valahogy mondolják. És ez a rendőrségnél is így van, így van ez az egészségügyben, így volt ez korábban az oktatásban, most is törekszünk erre. Tehát nagyon sokféleképpen kell jó értelemben együttműködni a különböző önkormányzat és állami szerveknek

hogy jobb minőségű ellátást tudjanak, és jobb minőségű szolgáltatást tudjanak biztosítani. Ebben én önmagában nem látok kivetni való, de abban iradat van, hogy egy, egy egészséges világban a rendőrségnek például nem kellene adnunk mondjuk autót, mobiltelefon, technikai eszközöket, mert hogy ez, ez, ez magától értetődik, hogy a szolgáltató jogviszonyokhoz ezt az államnak biztosítani a kellene.

Sajnos nem tesz minőségben és mennyiségben. Maradjunk a közlekedésnél, a 1141-es körzet az mekkora lesz? Ez egy jó kérdés. Parkolás? Ja, hát nem kicsi, és az, az, az nem fogom neked. A Pirlingópar fogarasi Nagy-Lajos által határolt terület. Éppen a héten is több levelet kaptam ebben a tárgyban, hogy

mikor lesz már végre, azt tudni kell, hogy a parkolózónak övítés, az mindig nagyon erőteljes lakossági nyomásra kezdődik meg az a munka, hogy egyáltalán megvizsgálni, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelel, a jogszabályi feltételek azt határozzák meg, hogy milyen átlagos terheltségnek kell lennie bizonyos napszakokban, tehát parkolási szándéknak, vagy egy parkolási zóna kialakítása kerüljön, tehát

az önmagában kevés lenne, hogy valaki ír, vagy írnak mondjuk néhány száz levelet, hogy nagyon szeretnék. Nekünk meg kell vizsgálni, hogy az nem csak az állampolgári igényeknek, hanem a jogszabályoknak is megfelelő. Ha utána ez megtörténik, egy tervezéssel, fővárosi engedélyezés, kerületi engedélyezés és a szükséges eszközök telepítése után. Személyes ohóbból ugye... A, ez az új, ez, ez májusban indul.

A sokokból, okokból a 12. kerület utána és a 8. kerület utána, ahol a stúdió van, a 11. töltöm a legtöbb időt. Menj, de ebben együtt nem tudom, hogy 10-nek vesszük a teljes területet, akkor mekkora területen nincs fizetőparkolás most zuglóban? De akkor már vegyük bele azt is, ami majd májusban létesülni fog. Hát szerintem körülbelül fele. Fele? Az elég jelentős.

Ilyen, de az már tényleg többségében olyan kerszáros részek, ahol csak nagyon indokolt esetben szabad bővíteni. Van, van még olyan zóna, puffer zóna, ahol ez indokolt, tehát még nem, nem, nem mondhatjuk azt, hogy befejeződött, ugyanis ezeknek a körzeteknek a kialakításánál mindig vizsgálni kell, hogy a puffer zónában hogy alakulnak a korporánsi szokások, és ez nem járhat azzal, hogy ellehetetlenül. Jó, de ezt, ezek szerint az önkormányzat ezt permanensen monitoringozza?

Ez így van, ez így van, tehát hogy mondom nem járhat azzal egy új parkolási zónak kialakítása, hogy a zóna túloldalán lévő zúglóiak az átparkolás, tehát a P pluszer parkolásnak az átparkolása okán el az életet, tehát hogy ez folyamatosan biztos. Igen, ez nyilvánvaló. A, a, például a zóna határon lévők néhány utca mélységben részesülnek abból a, abból a lehetőségből, hogy ők is kapnak, vagy kaphatnak

parkolási zónán belülre eh, ingyenes válogatás engedélyt Tehát, hogyha például őket a máshonnan érkezők, mondjuk agglomerációból érkezők kiszorítják eh, a saját eh, környezetükből, akkor ők át tudnak parkolni a zónába, ahol egyen jobb a helyzet, hiszen azért került bevezetésre. Végül, de nem utolsó sorban, közeledvén eh, talán 13 hónap, hány hónap van még az önkormányzati választásuk?

Hát 14. 14. 14 hónappal alatt az ülőkormányzati. Május végé, május végé, jú, június elejé, a várható

ha a vigyázó szememet szegedre vetem, vajon hasonló, miközben nincs hasonló, de a, a, az üzenetét tekintve zuglóban vajon hogy alakul az élet? Tehát megjelenik egy Gurcsány Ferenc azzal, hogy támogatja a jellegi polgármestert. Mit gondol a jellegi polgármester arról, mint egyébként az MSZP vezető politikusa arról, ami Szegeden zajlik.

Ez lenne itt a zárófejezet? Hát igazából más pártok belügyeivel nem szeretnék foglalkozni. Minden párt úgy mutatja meg magát, vezetőivel, politikusaival, eh, ahogy ezt eh, a legjobbnak tart. Minden pártnak vannak kiváló politikusai, polgármesterei, országgyűlési vagy csak olyan helyi politikusai, akiről mi nem biztos, hogy hallunk eh, a magunk eh, helyzetéből,

de ott azon az adott településen, az adott környezetben egy elismert tekintés. Az a cél, nyilván, hogy a jövépő választásokon is minél több olyan uh, helyi és uh, elismert személy induljon, akinek a beágyazottsága és az ő tisztelet a lehető legmagasabb. Erről kell majd, hogy szóljanak az egyeztetések. Ebben természetesen kiemelkedő az, aki 2019-ben már,

győzött egyéni körzetben, akár önkormányzati képviselőként, akár polgármesterként. Tehát nyilván az ő indulásuk, mint adott esetben ha László esetében, aki már sokat szóra indul és sokat szóra bizonyítja, hogy rátermett polgármestere a szegedieknek. Tehát ilyen esetekben szerintem föl sem vetődhet az, hogy valaki megpróbálja ezt megkérdőjelezni

van egy olyan dolog, amit nem hoztam szóba, de te fontosnak találnád, miközben hát ugye két közgyűlés is volt rengeteg napi rendi ponttal? Szerintem a legfontosabbakat érintettük. Kellemes hétvégét. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Horváth Csabát hallották, zugló polgármesterét. 8 óra 31 perc van. Most Fülies Balást kéne felhívnom, de nem hívom föl Fülies Balást, hiszen ő megvált pozíciójától.

Az a beszélgetés, amit vele folytattam, az lefebben arról szól, hogy meg létezik, hogy még meg fog jelenni a kejfejáncsi életében, de most onnan átmenetleg hiányzik. Nem biztos, hogy kilencig maradnék, de a kérdés az, 203-88-12. hogy óhaj, sóhaj, panasz. Itt azt szeretném elmondani, ami a közeljövő programját illeti, hogy amennyiben

Tamasi doktor úr ma délután itt megjelenik a stúdióban, akkor a jövő hét úgy alakul, tehát a husvéti hét úgy alakul, hogy hétfő lakatos István portré lesz, kedden Tamasi József portré lesz, szerdán élő lebonyolítású műsor lesz, csütörtökön élő lebonyolítású műsor lesz, pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn

nem lesz élőlebonyolítású és konzerv kejfejancsi műsor sem. 061-253-8812. Elrámolom a holmjaimat, amíg rámolok, addig hívhatnak, utána is hívhatnak, de akkor már nem fogok rá reagálni. Távol az elérhetőségem e-mail címem dörö.fialajanaskukac.gmail.com.

Most pedig kettőtvel három, nyolc vagy nyolc,